Mattiðsar Guðspjall 25. kapli En sagði Jésús Þá er líktum himnaríki og tíu megar sem fóru til móts við brúkumann með lampa sína Fimm þeirra voru fávísar en fimm hignar Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér en hinnar hignu tóku olíu með á könnum á samt lömpum sínum Nú dvaldist brúkumannum og urðu þar allar sifjaðar og sopnuðu. Um miðnætti hvað við róp, brúguminn kemur farið til mótsviðan. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við hinnar hyggnu gefið oss af olíu eðar, það er að slokna á lömpum vorum. Þær hyggnu svörðu nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa eður. Meðan þær voru að kaupa kom brúkuminn og þar sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúkaupsins og dýrum var lokað. Seinna komu einar meyjarnar og sögðu, herra, herra, ljúk upp fyrir os. En hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Vakið því, þér vitið ekki daginn nýja stundina. Svo erum himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim um eigur sínar. Einum fékkan 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja eina, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fék 5 talentur fór þegar ávaxstæður þær og grætti aðrar 5. Eins sá er 2 fék, hann grætti aðrar 2. En sá sem fék eina Fór og gróf fjö húsbónda síns í jörð og falti það. Længu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og létt á gera skil. Sá með fimm talenturnar gekk þá fram, færð honum aðrar fimm og sagði Herra, fimm talentur seldirðu mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar fimm. Húsbóndi aðeins sagði við hann Gott, þú góði og trúi þjókn. Yfir litlu marstu trúr Yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herraðins. Þá gekk fram sá með tvær talenturnar og mælti, Herra, tvær talentur seldurðu mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar tvær. Og húsbóndi hans sagði við hann, Gott þú góði og trúi þjóttn, Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herraðins. Loks kom sáir fjökk eina talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hrættur og fól talentu þína í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, Illi og lati þjóðn, þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fjömmitt í banka. Þá hefði ég fengið að með vöxtum þegar ég kom heim. Takkið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur tíu talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða í aðfell það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnistran tanna. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu sapnast frammefyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sögði frá höfrum. Söðunum skipar hann sér til hæri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hæri komið þér sem fadir minn á og blessar og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvallun heims. Því hungraður var ég og þér gáðu mér að þetta. Þyrstur var ég og þér gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig. Nakin og þér klættuð mig. Sjúkur og þér vitiðuð mín. Í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Þá munu þeir rétt látu segja drottinn Hvenar sáum verði hungraðan og gáfum þér að þetta eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenar sáum verði gestkomin og histum þig, nakin og klættum þig? Og hvenar sáum verði sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svaraðiðum, sannlega segi ég ytur, allt sem þér gerðuð einu minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Síðan mun segja við þá til vinstrihandar. Farðið frá mér, bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin er djöplinum og árum hans. Því hungraður var ég en þér gafið mér ekkið að eita. Þyrstur var ég en þér gafið mér ekkið að drekka. Gestur var ég en þér hýstuð mér ekki. Nakin en þér klættuð mér ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi en ekki vitjuð þér mínu þá munu þeir svara Drottin, hvenær sáum við því hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakin, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki? Hann mun þá svara þeim Sannlega segi ég viður Allt sem þér gerðuð ekki einum minna minstu bræðira, það hafið þér ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, en hinn í réttlátu til eilífs lífs.